Пантонний міст, на березі стала, прилипла п'ятами до соломи. Соло пахло курми і вишнем глеєм. Вітер віяв із садів, Вимітав бджоли із з барвистих вуликів, і порохи, і шиферу, бляхи, і драниці з дахів. Ауріка ще би довго стояла тут на толиці, якби бо кінчик. Кастратячим голосом не спам'ятав. Що небого, добунці? Ага, бо кінчик взяв ровер за блискучі рулі, одну штанину мав закочену, би ланц не в'ївся в неї, а ланц був густо намащений солідолом. Ото стара Василина матимуть радість. Вона здорова? спитала й почервоніла, густо, як полуниця. А чо ні та. -та. Богу дякувати. Тримають за три курки, а навіть і порося. Позавчора чистив їм. Йой, такий кабанцюрек ні в року. Буде і на солцесони, сони, і на мітій тєї. Добре, піду. Дякую вам. Ну то йди, Аврічко, йди. Невого, бунці на тебе чекають. Пішла боса вже вагкі відроси траві. Бакінчик говорив сам до себе, шняпав, а ровер скрепів. Ауріка зійшла у роздобану фірточку риб і прикрила. У хаті вже все світило. Бунця сиділа на стольчику коло стола та робила кукурудзи у подолок раз за разом по кілька зернин твердим натрудженим пальцем. А шульки великі, калгозні, видно, бо дома таких не сіють. Добрий вечір, самими губами боса на голім порозі. А, Боже, то ти? Бунця схопилася, кинула шульки у милвіцю, зерна зашароділи і стихли. Втерла руки в подолку і обимила онуку. Широко, щиро. А у відчула на шиї бунціні сльози. Не плачте, бунцю. То що? Ні, я не плачу. Стояли посеред хати. У бунці тремтіли руки. Сльози котили щоками і падали із бороди на налавник, давно не тріпаний і шорсткий. Раптом си скинули у мить і обоє. Вибачте, я вам ніч не принесла. Та шо, їсти є шо. а А дипоросіто росте, я знаю, вже доказали. Бо кінчик здиблого по дорозі, мав на ровірі хліба за штири корці, не менше. Та то я так. Але міг житнього мав. Так ми пахло. О, зараз щось. Та не треба, бунцю. А я ні, ти мені не переч, а де гречка ще тепла, Єшниці зроблю, Ай, ну добре, А, бо кінчик, то такий чоловік, Нема що казати, завше тобі запоможе, Виразно заговори, Бо шо я, дурна баба, для нього? А ні, стане, Що до кришки се розпитає, Що таке таки уповість? Має жінку? Айно, ну. але так бри гуляє, вчинайте тобі світий, борони. І Рим, і Крим, і мідні двері, нема де печатку класти, така курва. І то за всякими шиляками, але я то не толерую. Може того, що бокінчик мамула? Ну, але що мусяки вибирати дитину, або мамула і Щістя, порційка до хліба, обідчик, худібка, маєтки, або шпарки і без мньоця в голові. Ну, таке так, ні. Але буньця, що не може бути чоловік нічого, і маєток може. Та дуже рідко. Кілька людей, тільки і три до життя. Не кожний годин удати, правда? А можу? «Шо Мошул? Бу Мамула?» «Та де?» Бунця глипнула перше на образи, а потім уже на портрет Мошула у куті. Моцний грім молодий, очі і губи горять, руки тримають білу кобилу за гриву. си мала? «І що? А видиш? Пішов гнити. А де?» «А писок тримав, при собі то був би дотепер при мені айно був би, та шо. Подріботіла до літньої кухні в кальошах і грубих панчохах. Ауріка поклала клунок на крісло, взяла віник, підмести. В хаті була давно засмічена темна підлога. Ауріка побризкала із путні води і взялася до замітання. Пательня зашкваркотіла а Бунця потрутила єшницю грязним видалком з пательні на мокрий таріл. То що, надовго? Та, видко, як не проженете, що ти, доню, живи? Бунця знову залася до втирання навіглих у зморшки сліз. Бокінчик зробив свою бабську справу смажно і перфектово, розтрубив повість геть по всьому селі. Через якусь годину ціле село вже знало, що до Василини прибилася втекла онука, пишна і гонорова, лиш з одним клумачком, боса і певне голінні до хлопцю, бо щоби мала від мами своєї тікати. Але овшим і мама, як дівувала не була діва Марія. «Так-так, я пам'ятаю, айно». Технологія чутки проста, бакінчик здибав коло маринці коку, а кока йшла до.